sy sê, lai lai lai lai lai lai, dit beteken dit is vrijdagmiddag en dit beteken dat sy ons wil gereed maak vir die nawek dit is Mary Hopkins met haar leekie, those were the days en dit is waar oor hierdie program gaan oor die dag, maar dit gaan oor die nawek wat voorlee hy gaat jylle nou in die luim kry om hierdie nawek te geniet, ne? Dit is die doel van hierdie program. Oké, okay, en okay, nou, nou dat jylle die doel van die program ken, nou kan ons homer aangaan onmiddellik. Ons is nou op die selfde vlak. Ons weet waar oor het gaan, ons weet hoekom het gaan, en as jy nie daarby uitkom nie, is dit nie my skuld nie. Moet my nie blam meer nie, assoblief toch nie. Ek try my best. <laughs> ok kom ons skop af met die damietje. O, sy is altyd so vol energie die Suid-Afrikaanse groep het in 1964 ontstaan, was aanvankelijk bekend as the Navaras, en toe later as the Zombies, voor het hulle Glynnis Lynn by hulle aangesluit het, en vandaar af is hulle toe bekend as for Jackson and Jill. Nou oké, okay, sy gaan vir ons tweede liekies bring as inleiding, net om ons in die moe te kry, die eerste helfte van hierdie program, kan julle glo, is net Afrikaans? Daar is nie Engels in hierdie eerste helft, nie? Eh, uh, en so die uh, inleidingsliekie van Mary Hopkins is eindelijk uit plek uit. Ja, uh, oké, okay. ons luister, Glenis Lynn en die twee liekies wat sy gaan doen is Tsitsikama Wout en die ander een is Kirihe Kirio, het link vir my soos to Toordokter Godai sy het juist mos uh, vir Ramaja wat dit doordokter is, maar hierdie is iets anders. Kom ons luister. Kierie he, kierie is Lin, sy maak het so lekker klink daar in die tissekamer woud, ek wil graag soe gaan, net om omdat sy so, so sing van die plek, en wie sy het prachtige Afrikaanse accent, wanneer sy praat, ek kan net, net gaan terug sitte en luister wat sy sê, of sy hoofd nie is interessante gesels nie, net om die accent te luister, dit is Lennis Lin van die 4 Jackson en Jill, ok, ons hou kort daarin Ja, hy is ook nog op die op die uh, scenario uh, en hy do, do, doen sy ding. Hy doen sy ding. Ons gaan van hom luister. Hy is gebore 19 februari 1970 as Kurt Johan van Heerden. Uh, hy is gebore tweeke matriek was ne? So en um, uh, uh, bekend uh, uh, uh, bekende Suid-Afrikaanse uh, lekkie skryver, TV-anbieder Dern, of Kurt Dern dan, Kurt Dern, sy debietalbum For Your Precious Love in 1995 vrygestel, je weet en toen toesing Elvis te daarna, kan jylle gloe? <laughs> uh, nee, dat was net andersom, net en net nog geek kilo verkeerde idee hier so is in 1995 vrygestel en in 2002 maak hy sy deurbraak met die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf met sy album en die leekie daarvan gaan ons nou na luister en kom ons luister na 2 van sy leekies die eerste ene sal wees mysie mysie He, dit is een wat die oomlik wat jou aansit die inleiding met die linksus doedelsakke is dit uh, dan is die mense op die vloer Hulle is mal oor die dans van de hardeliekie. En dan die tweede ene, hoekom nie? Loslapie! En ek sê, goeiemorreg Hanlie, jy is ingeskakel, baie dankie daarvoor, en ek hoop jy geniet die program, selfde as a Judy, Judy Swanepoel. Hey, ek het nou die dag gesê, jy is in Centurion, Centurion, ek weet jy was al in uh, Campton, ek weet, jy weet, jy weet, mense trek so, mense kan nie tred hou met waar jy uh, jylle self bevind en wanneer jylle jylle self daar bevind nie, maar kom ons luister na kort daarin eerst jyne loslapie uh, ja, ek wil hyst toe gaan na mama toe, oh shame en dan kort daarin met meisie meisie hoe, maak, hoe maak, mama toe die rivier is vol tranen rond Bokkie wat genaamd, by my wil lees Ek kan maar lees, ek is loslapie Loslapie Hoe laat jou huis toe gaan, naam maar toe Die rivier vol met tranen rond En Bokkie wat genaamd, by my wil lees Ek kan maar lees, ek is loslapie Ek wens ek het vlak is myse En dan vlieg ek maar vir eeuwig oor dan vlieg ek na die adems van my moeder En daar sal ek blij door die dood Goe wat voor huis toe gaan, maar toe. Die rivier is vol my tranen op En wokkie wat vanaan, by my bal ek Sikamal ek is een loslapies los na pie Ek wens ek het vlakke soos een engelkie Raam vlug ek dier die tronkse tralies heen Raam vlug ek na die arms van my moeder En daar sal ek blij to die dood Hoe ek vir toe Gaan mama toe Die revie. Yeah, cuz I lost my baby You like your haste to come on my mind Need to feel the fall of my heart over And both either cannot make madness and madness and Gaan na mama toe Dier en vier is vol My tranen rond Een bokkie wat genaamd By my wil les Ek kan maar le Ek is een los lafie, los lafie. Hoe wat toe, mama toe Dier en vier is vol My tranen rond Een bokkie wat genaamd By my wil les Ek kan le, ek los lafie En los love daarin, en ja, het die man verander, joh, oor die jare die jare <laughs> uh, hoeveel jaar is het nou al is hier by 2003 rond wat ek om die eerste keer gesien het, of wat ek eerste keer notitie beginne neem het van die mannetje of nee, dit was voor dit, ne ja, ek het nog my kroeg gehad uh, toe was mysie mysie al die ginsteling liekie van my customers right, nou ek sien moti. Is dit nou Mottie de Kok of is dit een droeveldsman? Jy sien, dames het nou die ding ook. Mens, moet hulle twee keer leer ken. Die keer is hulle met hulle nooiens van en dan sik hulle mens so om gewoon te raak aan hulle getrouwde van een uh, Mottie de Kok van George. Sy sê hy sê, hulle bly nog steeds in George en so ek moet nie beginne vir algemeen nie so nie, uh, Judy sê weer, sy was vir 42 jaar lang, was sy in Kempton Park en, en nou vir uh, 2,5 jaar is sy in Olympus, in Pretorium sy sê maar, sy wil wees daar waar die is, by die see, sy so, die een wat by die see is breg nou daar oor en die een wat soente wil gaan, sê ja sy wil graag daar wees. Uh, ek dink het is my ammalse, ja, hier was in die achterkop, die, see is, die aantrekkingskracht, aan die einde van die dag, en uh, sy by my ook geweest het hier, my, my dochter is hier in uh, Kimberley, en my sien was ook toe daar die tyd, hier rond geweest en uh, toe trek ons naar Marina toe, ek het verloor, ek het, my, my vrouw, sy kop het gestaan, daar waar die kinders is, en ek het gestaan, daar by die see. Maar in elk geval, oké okay, ons is nou hier, en uh, in Kimberley, lekker, lekker, hou Kimberley, ne? Die Kimberleyse trein, hy, hy, hy, hy, hy loop nog so, af en toe, so. Uh, ons kom nou volgende by uh, O, oh, sy naam is a Ables, Abridges, maar hy is eindelijk gebore as a uh, Lawrence John Gabriel uh, Bridges Die Bless is maar net een troetel wat die pa omgegeet of sy opa omgegeet, ja? Uh, omdat sy haare maar altijd so'n bykie eil was Die een wat ons gaan luister van Bless Bridges is Hy reik na die sterre Kom ons reik saam met hom en trippel, trippel, trippel saam Hier kom hy, Bless Bridges Let's go. met een van die sterkste mans stemse, stemme in uh, Afrikaans en ja, hy het een, een, een, een oktaaf reeks, of wat hy ook kan bereik, wat uh, min mense kan recht krij, uh, en uh, sy, hy is totaal uniek in sy stem en uh, sy sangvermoe Les Bridges hoopeloos te vroeg gegaan, of te vroeg ons verlaat in die motorongeluk, net na buiten bloemhof, ek rai wel, elke keer as ek al voorbij rai, dan lyk daar die eh, kruis wat hulle vir hom opgesitte daar, het lyk hy bykie erger as die vorige keer, wat ek al voorbij is, yes, die vandalisme, jy weet, die mensdom, hoekom, kan hulle nie een ding uitloos nie, jy weet, dis ter ere van, maar in elk geval, dit is maar nou, hoe dit is en dit is maar ons mensen is en ja André Het Nomen, he, ek het al met die dame gesels en sy gesels lekker ons het lekker gesels en interessant en ja as uh, dikwels as André Het optree as een uh, Afrikaanse zangeres van Kaapse voorstad Breckenfeld in 2007 was André Het naaswener in, in die vierde seizoen van Idols en het een enkel snit by die naam Love is all around vrygestel jy weet, hierso is nou weer eens net een bewys dat uh, ons het nou so pas uh, in december het ons die contract gehad die derde seizoen van die contract en so aan mens kry altyd dat uh, jy het jou algehele wenner en hy het een verskrikkelike hupstoot, nee, geloof my, dit is een hupstoot, hy of sy, het a, en dan kom, is daar van die tweede en die derde, en hier soos André het, sy was vierde geweest. wie ever eerste was daar, ja, ek kan nie onthou wie nie, maar ek geloof, sy het gebruik gemaakt van die exposure wat sy gekry het, gedurende die uh, competitie, en uh, sy het naamgemaak in soe mate dat sy uh, uh, uh, uh, hoe sal my sê uh, uh, uh, een kunstenares van haar ei op haar ei uh, geword het nou oké okay. en uh, uh, sy het haar diamant al had uh, uh, uh, de beat album diamant in 2008 uitgereik Uh, gevolg uh, dier uh, Dink aan my, 2009 Vat my hoor, 2011 Wat ruim met liefde, 2013 en Perel van die kroon uh, was op uh, 2015. Nou, die een wat ons van haar gaan kom ons gaan luister sommer na twee van haar en die eerste eniekie is die drippel in die see en dan gaan sy ook vir ons doen uh, 7 Oceane, hoekom nie? net om het sy mag, hier kom André Hitt, Norman, baie aangename dame, lekker om mee te gesels. Is alles in jou It's already now And the dream It's like You pray Leave me There's no Tentrapelli in my gedag is slank dis te 'n drab my siel vir altyd sebe u André het noemen daar wat gebruik gemaakt het van haar vierde positie in die, uh, wat, wat wat is hy, reeks idols, wat sy vierde gekom het en kyk, sy staan uit, boe, nommer 1, boe, nommer 2, boe, nommer 3, en sy het haar vierde positie, het sy gebruik en sy het vir herself naam gemaakt of sy dit Uh, exploit, laat ek het so stel. Ok, nou kom ons am, am, am ek het met die ou gepraat gister uh, die uitsending sal nou volgende week wees en die ou, jo praat van durf praat van moed en uh, dit is uh, ene Niels Terblanche nou die oude, hy is al 60 jaar oud, ook uh, hy is nog gesientje, jy weet, <laughs> hy is nou nie ons man in sy oude nie, maar nogthans, uh, hy sien kans verwaai, hy het al baie vermag in sy lewe en so, jy moet volgende week saam luister na my Op die Horizon program en dan luister jy na wat die man beoog om te doen hy beoog, laat ek hy net een voorskou gee, hierso, om daar by Moselbaai, aan die, die einde van hierdie jaar, December, die 12de December, wil hy wegspring by Moselbaai in a voetpedaal, a boot, wat jy met jou voet te trap, soos a bicycle, wil hy recht om die continent van Afrika, wil hy seil is natuurlijk first of Niemand was nogal uh, in die verlede so om al om dit te doen nie. So, <laughs> hy het gekies om te wees en dan gaat hy uh, en wel, ons gezels oor die hele aangeleendheid en wat het als behels en wat en wat en wat. Ja, dit is een verskrikkelijke project wat die man uh, aan die gang sit en uh, ja, en hy het beloof, hy sal ons op hoogte hou van sy vordering en van hoe hy travel uh, hy beoog om die afstand in 2 jaar af te le maar uh, ja, so baie dinge kan gebeur, hy gaan dier oorlog getuisterde uh, waters, hy gaan dier die Zoes waar uh, die verkeer daar verskrikkelijk is enzovoorts enzovoorts maar in elk geval, dit is eh uh, wat ons uh, het om na uit te sien volgende week, wanneer ek gesels met hier die Niels Tra Blanche ok hier die dame wat nou volgende zing sy is nie net Suid-Afrikaans nie, sy is wereldwijd, is sy uh, wat sal mys het noem sy, sy uh, uh, uh, uh, uh, my wereld ja uh, uh, sy is skryf of sy syng in Frans, Vlaams, Italiaans en Nederlands syng sy likies en sy die themalied vir die TV reeks Sonkring, self geskryf en gesing so ons gaan na oh. Helene Hetema sy weergehawe luister van haar eie likie die uh, likie vir Sonkring sy themalikie hier kom Helene Tout mon être, ô désir ma dans la van, index perfidoux des le pour dans ta main. Moi on femme gitan, qui sent la flexion. Moi on femme gitan, qui reconnaît la trahison le son lots of Dier die nacht, liefde verlange, roep noodloot my drange, wat voet ten die wind. Ek sy so geen erfloof, wat sare van verdriet moet sy. Ek sy so geen erfloof, kan sy, wie verraad. Gezicht in die wind Kolkend verraaid Grinnoot los, sy vinger Ook soel dier jou hand Ek Sygene vrou Wat sade van Bedriet moet sy Ek Sygene vrou Kan sy Wie verraad Maar sy he, Helene Hetman, uh, ook sangeres van uh, Quasi Quasi Blue, natuurlijk, En hy sê dit klink vir my hoekom hoekom dink ek sê klink vir my soos 'n motor motor re, renjaer. O nee, seker maar die Hetman, hè, eh, Sarah of so iets was hy oud geweest. Ek eh, kan nie Sarel van der Merwe nie. So, daar was uh, hetema ook betrokken, maar in elk geval, dit was sy gewees daarin, Joyce Shortley daar van Amerika, sy het ook nou by ons aangesluit en sy luister ook saam en uh, sy is daar van surprise surprise in Engeland in die Verenigde Staten van Amerika uh, sy het aanvankelijk het sy in uh, Amperseek Luton Luton is in Engeland geblei, maar in elk geval, um, en, uh, uh, ja, uh, hoop jy geniet ook die program, en jy ook een gereelde luisteraar, en, uh, van ver af, en, jy luister net vir die nostalgie, van die hele situasie, om Afrikaans te kan luister, he? dit moet lekker wees, so in die vreemde, en natuurlijk, eh, uh, het wou nou net gesê het en hier kom s'e deur. <laughs> met uh, Louisa Heinsmeier daar van Kroonstad. Eh uh, sy is ook uh, onmisbaar. Sy is ook al ewig of altyd ingeskakel as ek die radio aan sit en ek sê uit weet ek maar maak ie saak wat my program nie eh uh, Louisa sal wees, en sy is ook verantwoordelik vir baie van die muziek wat ek doe, sy stier vir my gereeld gereeld, stier sê vir my ou, niewe of niewe, ou, ek weet nie, hoe om te stel nie, maar ja, baie van die oude plate wat sy vir my stier, het ek nie meer op my speerlijste nie, en dan uh, kry ek hulle daar, en ek wil ook net genoem het, van Heinz einds kroon jy een jarrelaas van hom gehoor, of maanden dan, en hy is uh, sommer net so in die net verdwijn, hy was een gereelde luisteraar en hier sê, hi, hey, lo, daarom ook weer hier. Jy weet, as mens aan mense dink, dan weet jy, hulle gaan jou nommerkie, op jou nommerkie druk. Nou, mooi man, eh, uh, welkom Heinsie, welkom Louisa, welkom uh, Joy, welkom uh, Motty, uh, you name it, uh, uh, Judy, uh, jylle amal wat ingeskakel is, en, uh, ja, de, en natuurlijk die gereeldes van uh, Kempton Park is daar die verrooiens, uh, Hanley en Andrei, wat ook gereeld ingeskakel het. Sonder luisteraars, is dit useless om uit te saai wie, ek like my program maar uh, nie so dat ek op my eie sal sit en luister nie ok, die ou wat volgende, hy is, uh, ek het net nog genoem van Kurt Dern, wat so a party animal of a party musiek vir ons kan lever nou hierdie ou het ook een lekker, lekker ene wat uh, ook al ewig a party levendig kan maak en ek praat natuurlijk van Blackie Swart hy is al Afrikaanse liedjeskryver en sanger, hy is gebore 25e mei in oorins, uh, oudswoording, hy sê nie wat dit jaar nie, jy sien, slim ne? Aktieve jare 1997 tot nou en van sy treffer sluit in Lieve lulu laat hy val waar hy wil, pers, kom, pers Jy kie en daar is nog wijn Nou, vandag sing hy die een wat uh, party uh, liekie van hom, en dit is Lieve Lulee oh, Lieve Lulee Sal jy van naam by my kom doodoe Die liefde brand hier in my hartse svoel My drome en skerve, Lieve Lulee Oe, ek krijg honderd bluis, als jy dan hy bring sy deel ook vandag aan ons party, of om aan ons uh, gemoed te uh, herstel vir die naamwek wat voorlee. Ok, dit was uh, Blikkie Zwart met Lieve Lulu. Uh, volgende op die draaitafel, he, juiste oud films, uh, of, of, of verenige van ons, om juist te onthou Wie hy is en waar hy vandaan kom uh, Mensen soos ek kan nog, jy weet Die ou was gebore in 1897 Nou ja, dit wijs ons waarna, waarna verwijs ons En hy is in oorlede in 1974 Hy was een Afrikaanse sakenman, sanger en lekkie skryver Hy was die eerste Suid-Afrikaanse sanger wat een contract met een plate maatschappij aangegaan het en uh, dit was in 1930 van sy treffers sluit in nou ruipaard, ou tante koba, die donkey, daar oor kan die spruit en uh, so voort, ek <t> weet nie hoeveel daar oor kan die spruit neem, neem, neem, of het het nog, mag sing nie, maar uh, ja, hy het uh, althansam 120 opnames gedurende sy loobaan gemaakt en ek praat van die Kris bliknu en die liedjie wat ons van gaan luister wat hy vir ons bring is Here ja, asbief tog skoei s'nê wonderlikte nou se wonderen ons straat sy het te groot groot vogel sy wil so kragtenus bra wanneer ek kom vrei dan sê sy, sy vir my Jan, please come and sit by me. Put your arms on my neck, Soon my oppi back, That is i summer play. Dan say, say, Jan, a blief, dog, squeeze me. Jan, is you a blief, dog, me. Give me your drink, Let the choose a neck. a blief, dog, squeeze me. la, la, la, la. la, la. They say I love you young, you're ye's and you make me feel so nice. Soon my home, and don't let me go, and squeeze me two times twice. You're a so lack them, and you're not my sin, and you give me an awful thrill. You're a new man, and I get you come, because you work with her. Dann seh's, ich bleib doch mit mir. Jannas, ich bleib doch, bleib mit mir. Ich mein, ich drück la, da kann's uns net. Jannas, ich bleib doch, bleib mit mir. Oh, Jannas, ich bleib doch mit my hey, alay, hey, dit was uh, ek dink dit was ge, risiko vir hom gewees, om daar die plaat, met daar die inhoud so op Afrikaanse media vry te laat, oog, dit moes een issue geweest het vir die, die, uh, die stuive tannies, jy weet oké okay. uh, kom ons staan nader aan die einde van die Afrikaanse mense en so ons gaan nou luister na Golami en uh, sy rechte naam was Golam Willemse hy kom van Omaruru in Suidwest Afrikaan nou, nou na Mubea natuurlijk hy tree op net onder die naam van Golam en eh uh, Ja, sy treffer is Lalaliki, ensovoorts ensovoorts, maar die ene wat hy vir ons nou gaan syng is Da-i-di-di Hoe spreek mens het uit? da i da Hier kom hy Da-i-di Da-i-di da i Olo lo die dae Olo lo die dae Olo Hey, dit was Daidi van Goulami, maar uh, luister dit is nou tyd vir uh, die funny spot en uh, ok, ek het uh, omdat ek so kortiekje het het ek so met twee kortiekies ingesit vandag, hoekom nie die een gaan van uh, Nico Nel hy vertel van die ou woordsoientje en dan uh, het kry ons vir Terry Venter Uh, op Spies en Plessie het hy vertel en uh, ja, kom ons luister na sy story ook die woorzoinkie is het eerste hier kom Nikonel, Joy, sit jy op die punt van jou stoel jy wacht ons altyd vir die funny spot hier kom hy ek grabe, ek grabe, ek, ek gaan vakantie hou en <lacht> nou stap ek die ochend nou stap ek die ochend lekker daar langs die strand af weet, en man nee, hy, het is vroeg ochtend, hy werd in hy kom, hy kom van vooraf gestap, hy werd in so van ver af lyk dit asof hy nou een paar wit kouse, lang kouse en een paar tekkies aan het hy weet met Dirk nou naderkom, nou sien ek, hy dra iets by hom, hy weet en nou het hy nou al af gegroet, hy van ver af ek het nou al af is net ons twee die, die strand hy kom, toe hy nou naderkom, to sien ek, want dit is nie tekkies nie, hy Jy weet, ek weet, tekkie sê, to sien, naalsboek, jy weet, to kan ek nou, to sien ek my lokaal voor hy is nou net so getank. Nou, kom, hy nou nader gestap, jy weet, en ek sien die ding wat hy dra, is a borsthondkie, weet, een van die remuniateer borsthondjies. Nou, ek is nou, ons nou stupid, as jy langs die see stap in die draag hond, want jy moet nou juist met die hond, wat hy kan hakel. To nou bij hom kom, nou staan geselfs ek nie kom en ek kyk die hondjie so, nou lyk dit, ek sien as fout met die hondjie, maar nou kan ek nie sien wat is fout nie, jy weet, en maar ons geselfs so, en ek kom achter met die hondjie, het gaat die benen nie en ek sien kom, die hondjie as jy aan, nieko die ding, hondjie is nou maar so geboren, het gaat die benen hy is nou so geboren en ons het nou maar nou natuurlijk nou makkelijke gebotekie gewees, maar die, die uh, <lacht> Ond dit besluit ons om hom nou maar git maak. Dit en ons het hom nou met moete, dis hom nou groot gekry en dis nou maar so. Ek sien ek het nog geen gehoor van soetsie maar maar dis nou baie interessant. Wat wat is die hondjie se naam? Hy sê of wat Nikos ons, ons het besluit om hom 'n naam te gee want hy hy sal tog net kom as hy loop. Ja, en naam is ons nou oorboerig in daarie geval, ne? Kom ons luister na Terry Venter hy praat op spies en plesie met een van sy hoorde stories wat hy altijd daar vir hulle vertel het. Kom jy uit die kalari uit of waar vana? Jan, nie uit Kimberley, maar nou kry jy jachters en jachters. Jy kry jachters wat nie drinken. Uh, en dan krij jy jachters wat nie drink nie, soos ek. En dan krij jy die gewone jachter wat jacht en drink. <lacht> nou wil ek jou vertel uit die Noordkaap. En dan voer ek jou 240 kilometer noord van Kimberley. Noord van Kimberley? Een plekje met die naam van Koerloeman. Ja. Op een ochend is een jachter op pad jachtveld. Maar die vorige aand het nou al die jachterij begin inleef. In die ochtend hou, hou hy by die... Al een versierhaaf ingereed. In die ochtend hou hy by die petelpopstel. Die is nog om brandstof in te stap. Om te tap en terwijl hy daar staan hou die dominee daar staan. Maar jy moet nou besef, die man is nie jy op die mal by die. Hy het nou al die vorige aan sy ding gedoen. Ja. En hy sta met sy hand en so in sy zakke en hy hou die predikant en hy kyk om so. Hy sê, Mordit, hou nie. Hoe gaan dit? Die dominee sê vir hom nie, goed broer. Hy sê, ek is homie vir een paar daad nie gesê nie. Waar was jy? Hy sê, broer, dis nou snaak dit jy refra, maar ek was by jy synode sitting in die kaap. Hy sê, Z -Z -Z. hy sê, hy sê, hy sê, en wat het jylle daar besluit? Hy sê, ons het daar tot die ontstelling het slots omgekom, dat Koerumang, die tweede meeste drank, in Zuid-Afrika geboeid. Hy sê, is dat so? zee, ek sal met die boys en praat, aans kan nie sê vir tweede plek. Hy sê, Kobus, jy sê laai mense van jou moet recht geruk daar, jong, jylle kan nie sê til vir tweede plek. Ek het, laatst wat ek gehoor het, was Kuruma nog los aan de vore gewees. Wat het intussen gebeur, wat jylle nou op die tweede plek leed? <laughs> Oké, okay, ons is klaar met die Afrikaanse gedeelte en ek glo julle dit geniet. Uh, hier en daar is daar nou seker nog, nog soe een of tweeties wat ek gaan indruk hier in die Engelse of in die andertalige gedeelte van die program ook, net omdat ek van hulle hou. Uh, ons skop af met die tweede helfte en die liekie wat ons gaan luister is lekker lekker partyklanke en uh, die eerstjene gaan wees. 1910 Fruit Gum Company hy uh, het in 1966 as Jekyll and the Heights in New Jersey begin hulle eerste solo treffer Simon Says is geskryf dier Elliot Chipprit en uh, een van die opvolglikies is die ene wat ons vandag hier gaan luister en dit is 1910 Fruit Gum Company en met 3 Red Light maar ek weet Hulle het onlangs in 2019 het hulle weer hervat die groepie, die selfde Jekyll O, en ja, so, miskien is hulle nog aan die gang, en weet nie, jy kreeg ons baie van hier die O, groepie, wat nou al ou toppies is, wat moet kieries loop, wat nou weer, en vat van Mick Jagger, hulle het so pas, het hy splinter niewe album op die mark gesit, en daar is nog al een rove in is hier sommer net uh, jy moet jive om byreien en bly te bly. OK, ons luister na 1910 Vroedkamp Company met 1 2 3 red light. as hy, dit was 123 Red a Light van 1910 Fruit Gum Company baie van my maat Salom onthou al van ons jaar in Matriek toe was hy al gewild geweest en my maat het in 1970 het hulle opgehou perform onder die naam van 1910 Fruit Gum Company ok, nou kom ons by een dame haar naam is Adele Lorie Blue Atkins is geboor op 5 mei 1988 en is een Engelse sangeres lekkieskruiver by die 51ste Grammy toekenings in 19 uh, nee, in 2009 die weet ek wel altyd sê in 19 2009 maar <laughs> Etadel die toekenings ontvang vir die beste kunstenaar en beste vrouwelike popvokale uh, uh, uitvoering Adele bring vir ons 2 liekies na die draaitafel toe vandag die eerste is Ascender my love en die eerste ene, och, die, die volgende ene, uh, is uh, ja, een levendige vertooning van haar met Rolling in the Deep make music Okay this uh, rolling in the deep The de Megadell sy Adele, sy sê rolling in the deep ok nou kom ons by groepie wat uh, nie, ok is nie amal nie maar ek glo amal uh, ek hoef nie eens uit te brei oor hulle nie, the Beatles hulle was een Engelse rockgroep in 1960 in Liverpool gevorm met lere John Lennon Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Hulle word wijdbeskouw as die voorste en mees invloedreike muziekgroep in die geschiedenis. Nou ja, dit is een titellaai wat my uh, is nie sommer makkelijk kry nie. Uh, hulle doen vandag vir ons nie, hulle doen nie een medelie nie. Hulle doen vir ons een specifieke liekie en dit is rock and rock'n'roll music Ja, dit pas in by die programma. kek against, against, against ma They had a jubilee, the Georgia folks they had a jamboree They're drinking homebrew from a wooden cup The folks are dancing, they're gonna all shook up And started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me Don't get to hear them play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early ts ts hy sluit sommer net toe so af maar dit is nou energie daai mense en hierdie mense het dit vir ons gebring en hulle het, het dit maintain vir 'n baie lang tydperk was die beatles top of the charts en dit was in uh, daai ene was uh, iewers in die vroeë 60s middel 60s maar in elk geval rock and roll music van daardie tyd en uh, ja, Betelmania is wat hulle dit genoem het en uh, ja, ek weet nie of mens die concept heeltemaal sal verstaan as hy probeer verduidelik van die gillende meisies met oh, broekies en braas op, op die verhoog en en en die volgende wat ons na gaan luister is dier die Firewalls word hy gesing en in 1968 ne, bereik het die negende positie op die billboard, Art 100. Ons luister na bottle of wine, fruit of the wine. Laat mens herdenk, laat mens herdenk <laughs> en ons allemaal denk aan Kurt, uh, ons goeie vriend van, van toentertijd. Ja, Kurt Grobler met Bottle of Wine was sy met die plaat gewees en uh, ja, met reed, ne? <laughs> uh, de ander luisteraars wat nou uh, stillies opkom met tye, is natuurlijk Corneels, ek het langklaas van jylle gehoor, Corneels Pieters, en uh, ja, Alida, ek weet, hulle kom ook gereeld op en uh, hulle luister ook gereeld, Alida en Adrie, met hulle families en kinders en kleinkinders en achterkleinkinders, en uh, ja, so, dankie dat jylle daar is, man. Ek het, uh, jy weet, al vermoed ek net jylle is daar. Uh, dit is goed genoeg, ney? Oké, okay, kom ons luister na die volgende ene. En dit is ook net so lekker party ene geweest en dit was die, Holiday, die Hollies. Een Britse pop en rockgroep wat vooral bekend was voor hulle baanbrekende en kenmerkende drie delige vokale harmoniestyl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepen in 1960s geworden en 231 weke op die afminnes 52 weke in een jaar op die Britse Engels, enkelsnit luiste gedeerende die 1960s en die hoogste, oh, wel die negende hoogste van enige kunstenaar van enige dekade en tot in die middel van die 1970s, dit is dier Ellen uh, in, in 1962 Aaron, Ellen Clark en Graham Nash gestig as die mercy beat type muziekgroep in Manchester, wel uh, sommige van die orkestleer uit die dorpie Noord daarvan gekom. Graham Nash het uh, verlaad die groep in 1968 om die groep supergroep, Cosby Stills in the Nash te vorm. Ons gaan na die Hollies luister en die Likie wat hulle vir ons gaan bring is long cool woman in a black dress. Nee, as dit nou nie party was hierdie nie. Hey, julle is recht vir die naweek. Uh, na hierdie enetjie is daar niks wat julle keer nie. Die naweek leef voor. Hier kom hy. <mys> That was the Hollies, a long, cool woman in a black dress. Ne? <laughs> uh, Steve, man, I'm glad to hear that you also signed in. Very, very, not very often that uh, I hear you uh, are at home during the uh, broadcast. And uh, I trust you enjoy it as well. A lot of these uh, records, I assume, would be universal for uh yeah, I mean you're more or less the same era as we are and uh, you so you were exposed to the same genres and uh, I'm sure that you uh, enjoy the same type of music that we play on our program right uh, and, and thanks for listening and I hey, man have a good day and uh, yeah a, a wonderful deed you did yesterday uh Uh, you know, I can well imagine that uh, you didn't do it by force of being the pacifist that you are who uh, negotiated it, uh, the knives out of this female. But in any case, that is a uh, yeah something that uh, one do not want to be exposed to. Right, we are... Uh, ons gaan aan met die program en ons kom nou by Chesney Lee Hawks op 22 September, hy 71 gebore in die hartjie van Engeland by name Windsor in Berkshire. Hy is 'n vernoem in Engelse komediant Chesney en uh, Chesney Allen en met sy pa Len Chip Hawks wat hoofsanger van die Tremellos was, is die hele familie in vermaaklikheidswêreld betrokken. Hy uh voltooi sy skooloop aan in Sunnydale en begin as acteur op 19 jaar uh, ouderdom. En die liekie wat hy vir ons gaan bring vandag I am the one and only, soos geskryf dier Nick Kershaw dit is uh, dan ook die liekie wat hy vandag vir ons sing I am the one and only Chesney Hawks lekker luister en Jive Somersam, hier kom hy as I am the one and only Chesney Hawks en dit uh, was way back then man to, uh, uh, 1970, toe ons, to ons nog klein iemand, toe ons nog jong was, right die volgende ene op die draaitafel Status Quo en uh, de, hulle sy Engelse rockgroep wat in 1962 gestug is, die groep het in Londen ontstaan en uh, as the Scorpions en is dier Francis Rossi en Ellen Lenkeste gestig terwijl hulle nog schoolseens was, ons luister na hulle en hulle sê vir ons rocking all over the world, dit is van status quo. skoolseens, ne, hulle like het like like en hulle like het en hulle like het en hulle rock all over the world waar was hulle nog nie gewees nie, die volgende ou op die draaitafel is a, um ja daar is a komst wat hierdie, the New Seekers, hy was a Britse popgroep wat in londen in 1969 dier Keith Potke gestig is en in sy, na sy groep opgebrek het met natuurlijk die prachtige uh, Judith Durham ook in. Nou die idee was die nieuwseekers die selfde mark as die oorspronkelijke siekers ontvankelijk zou vind, maar uh, hulle uh, muziek zou pop sowel as folk invloede gehad het. Hulle het, uh, die vroege 70s wereld waar je succes behal met treffer soos I'd like to teach the world to sing You won't find another fool like me, en dan natuurlijk hier is die een wat ons nou nou gaan luister van hulle, en dit is Back to Steal or Borrow Seekers of the New Seekers hulle het allemaal, het hulle prachtige muziek gemaakt en uh, ja, uh, ek dink hulle het oorbeweeg van die twee ouwens of drie ouwens en die meisie, het hulle oorbeweeg na uh, ek dink hulle was later twee dames en drie ouwens gewees in elk geval, die ou wat volgen op die lys le, Judy ek dink jy sal hom baie geniet, ek dink jy het hom gaan sien, toe hy hier in Zuid-Afrika was, het jy hom op die verhoog gang geniet, en ek praat natuurlijk van ehm um, ehm uh. Hy is in Canada gebore as Brian Guy Adams en dan daarna vir homself vele titels ingepalm wat insluit liedjeskrywer, sanger, filantroop, activist, gitaarspeler en ook fotograaf en dan ook vele toekennings met wat uh, uit 15 Grammys en 3 Golden Globe Award, uh, Awards, awards wat wat hanek uh, ook ingesluit het die baie talentvolle kunstenaar word ook ingelyf in Hollywood se Walk of Fame in 2011 Kanada se Walk of Fame en hulle uitsendings uh, Hall of Fame in 1998 in 2006 uh, ons gaan van hom van Brian Adams gaan ons luister The Summer of 69 en ek denk dit is een van die liekies wat hy opgevoer het ter, toe jy die avond na om gaan kyk het Judy uh, so geniet en herleef en uh, reminisce <middels> en dit was de summer of 1969 ok, ons stap aan en die tyd ook, ageneem man jy sê die tyd stap te vannig vir my liking ok, ons kom by een groep en hulle was bekend as The Trogs een Britse groep vanuit die dorpie Andover in uh, suide van Engeland in 1964 vorm en is etlike nommer 1 treffers voortgebring uh, in uh, Britannia en die, in, in Amerika ook waarvan die gewildste jene zeker was die ene wat hulle eerste van ons gaan doen vandag is Wild Thing en dan direct daarna gaan ons luister na hulle Red Donkey Little Red Donkey, kom ons luister Wild Thing hier kom hy As hy ons beweeg tegen een spoed van 60 secondes per minuut en 60 minute per uur, maar dit lyk my nie, dit is vannig genoeg nie of is dit te stadig, ek weet nie maar die tyd haal ons in en hoe kry hulle dit recht? Ok, ons gaan nou vannig, vannig, vannig, kom ons luister net na sonder, sonder enige aankondigings of uh, pedigrees ons sê, the tremolos hulle doen, hey George daar in George uh, die, die, die meisie daar in George sit jy gereed dis jou plaat wat opkom 1968 is die likkie My Little Lady en die little lady sit daar in George en ek hoop sy luister Motti en dan uh, ja, daarna gaan ons die kousels met hey, give me down to there en so voorts kom ons luister gauw die twee in uh, Ja, nee ek glo nie gaan tyd hee om dan goodbye te sê daarna nie, so ek sê nou goodbye en dank jylle jylle jy geluister het en ek hoop jylle jy dit geniet en ek hoop jylle jy is volgende week weer hier so en ek hoop jylle is zondag, en, ja, bly ingeskakel vir 6 hier, dan kom Rudolf op met opspoed, so ons kyk of sy spoed daarom beter werk as ons ene, want ons ene wil nie saamspeel nie oké okay, hier kom die Tremelos, My Little Lady, 1968, en die Kelsels met Heer, net die jaar daarna is, 1969. Een lekker naweek vir julle, en uh, ja, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet, ek sê, bye for now. I think about my baby, a perfect little lady, I think about her shiny golden hair. Time I see her I start to float away Into the air Oh, -oh.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 such a worldwide and controversial symbol of bizarre. <laughs> <laughs> Gloria! <laughs> Now the cow with hair. Gloria, how have you been? She asked him Why, why I'm a hairy guy hairy noon and nighty night night My hair is a fright I'm hairy high and low But don't ask me why Cause he don't know It's not for lack of bread Like the grateful brave dead Give me a head with hair Long, beautiful hair Shine and gleam then streaming flax and waxen Give me down to there, back, shoulder, length, longer. Breeze. Zingy caught in the trees It's a home for the fleas in my hair A home for the please i high for the buzzing bees And it's over, there ain't no words for the beauty The splendor, the wonder of my head